Tiana Primera Hora. Molt bon dia i benvinguts al Tiana Primera Hora. En l'informatiu d'aquest dilluns ens fem ressò d'un incendi que ha tingut lloc aquest diumenge a Montgat. Repassem aquesta i altres qüestions en titulars. Una nau industrial de papereria i un taller tèxtil de mongat han resultat afectats aquest diumenge per un incendi que els bombers han donat per extingir poc abans de les 4 de la tarda. De forma preventiva s'han desallotjat tres veïns a la planta superior del taller, tot i que no s'han hagut de danys personals. El Papa Benet XVI beneirà la primera pedra d'una nova residència per persones amb discapacitat que es preveu que aculli Tiana a partir del 2013. Ho el pròxim 7 de novembre durant la seva visita a l'obra benèfico social del Nen En plena política, el cap de llista de Convergència i Unió Etiana, Enric Nolis, ha reivindicat la importància de l'actuació de les agrupacions locals de la Federació Nacionalista de cara a les pròximes eleccions al el Parlament de Catalunya i també als comicis municipals del 22 de maig. I en esport, regusta marc pel Centre Cultural i Esportiu Tiana en la setena jornada de Lliga en la qual visitava el Camp de l'Àguila. Segons indicat el tècnic de l'equip tianenc, Joan Caçador, l'actitud conflictiva i les contínues provocacions al rival han estat la dinàmica d'un partit en què els tianencs han fet una primera part per emmarcar i que s'ha tancat amb dos gols a tres. Tiana, primera hora. Notícies. Una nau industrial de papereria i un taller tèxtil de Montgat han resultat afectats aquest diumenge per un incendi que els bombers han donat per extingit poc abans a les 4 de la tarda. Tot sembla indicar que el foc s'hauria originat minuts després de dos quarts de tres al pati de la indústria de papereria ubicada al número 37 del carrer Marina de Montgat, just al costat de l'escola Mireia i prop de l'estació de tren del municipi. El cap de guàrdia dels bombers de la Generalitat de la Regió Metropolitana Nord, Albert Cervera, explicava aquest diumenge a Ràdio Tiana els detalls dels fets. En arribar hem constatat que realment hi havia una, unes flames importants, el que eren el pati de la indústria, on estava cremant un camión d'una cinta unes carregat de paper i cartrons, i al mateix temps s'havia agafat també un cobert també que hi havia al voltant d'uns 5 metres cúbics de, de paper. Les flames importants i també no sabem si primer o després també ha afectat un taller tèxtil, que hi ha als baixos d'un edifici industrial que hi ha proper. Segons han indicat els bombers de la Generalitat, el taller tèxtil d'uns 200 metres quadrats s'ha cremat en una quarta part per les flames i la resta de les instal·lacions han quedat afectades pel fum. Maria Rosa Rodríguez és propietària del taller. S'ha cremat unes maquinàries, s'ha cremat un material que teníem preparat per treballar, tots els tubos, tota la instal·lació elèctrica patat i i, bueno, i una maquinària que n'hi havia allà al costat de la finestra per on ha entrat el, el foc, que s'ha originat a l'altra banda, s'ha cremat també, bueno, està afectada. O sigui, tenim poca feina i a sobre, pues això, la feina que tenim preparada o que teníem preparada per fer, no la podem fer. De forma preventiva s'han desallotjat tres veïns a la planta superior del taller tèxtil, tot i que no s'han hagut de anys personals fins al lloc del foc s'han desplaçat un total de set vehicles d'aigua i dos de comandaments. El papa Benet XVI beneirà la primera pedra d'una nova residència per persones amb discapacitat que es preveu que acolli Tiana a partir del 2013. Ho farà el pròxim 7 de novembre durant la seva visita a l'obra Benèfica social del nen Déu. El papa anirà a la seu que la Fundació Diocesana d'Atenció a Nens i Adults amb discapacitat té al barri de Guinardó de Barcelona. Aquesta visita representarà simbòlicament totes les obres assistencials de la ciutat comtal i és l'única que farà Benet XVI a banda de la Sagrada Família. Mossèn Arenas és el president de la Fundació del Nen Déu. Com que cada vegada serà més gran l'afluència de nois que necessitaran ser atesos perquè els pares ja no poden, ja fa temps que desitgem i hem arbitrat fer una residència més gran. Si Déu vol, pensem que l'any 2013 estarà acabada. Aleshores, aprofitant que bé el Sant Pare, li demanem que beneixi una primera pedra, que és com un símbol el d'aquesta obra. La benedicció de la pedra de la futura residència per part del pontífex arribarà després de conèixer de prop l'obra benèfico-social del nen Déu i d'una estona de pregaria i de converses amb els infants i les seves famílies. La pedra és un element simbòlic que s'instal·larà a la façana del futur edifici que portarà el nom de Benet XVI. Actualment a la nostra vila la Fundació del nen Déu ja disposa d'una residència en la qual s'allotgen 11 persones amb discapacitat. Amb les noves instal·lacions es preveu augmentar-ne la capacitat per donar servei a un major nombre d'un Usua sentim mossn arenes. Cas de residència de 30 a 40 residents i també serà allàaldeant els tallers ocupacionals. Es farà una reremoació de tot i es construirà una residència. Això és el projecte actual. L'obra benèfico social del Nen Déu va ser fundada l'any 1892 i està regentada per les germanes franciscanes del Sagrat Cor. Disposa de quatre centres i un dispensari. A Tiana, a banda de la residència, la Fundació del Nen Déu també hi té un taller ocupacional on hi treballen un centenar de persones. Obrim plena política perquè el cap de llista de Convergència i Unió tia en Enric Nolis ha reivindicat la importància de l'actuació de les agrupacions locals de la Federació Nacionalista de cara a les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya i també als comissis municipals del 22 de maig. Ho ha fet aquest cap de setmana en declaracions d'aquesta emissora a, a Premi de Mar, en el que ha estat el primer mític de precampanya electoral al Maresme del candidat de Convergència i Unió a la presidència de la Generalitat, Artur Mas. Sentim Enric Nolis. El Maresma té 30 poblacions, tenim un número d'alcaldes importants, un número de regidors molt important en totes les eleccions autonòmiques sempre hem sigut l'opció prioritària en cada una de les poblacions i això continuarà siguent així. Això es basa doncs, en que l'actuació dels responsables locals i dels equips locals sigui molt propera a la gent. Això crec que ens donarà rèdits ara en, el, en el, la primera convocatòria aquesta del 28 de novembre, i també espero que no el 22 de maig tingui un resultat absolutament positiu. Així mateix, Nolis s ha mostrat convençut que el pròxim 28 de novembre es produirà un canvi de govern a Catalunya i serà Convergència i Unió qui l'encapçali. És en aquest sentit que ha subscrit la recepta d'estil positiu i constructiu de la campanya electoral que ha proposat Mas davant de les campanyes de les formacions que ocupen el govern. Sentim enric Nolis. Manera de fer amb caràcter positiu, és a dir, destacant quines són les aportacions que que aportar davant d'una situació complicada com la que ens trobarem i no entrar en provocacions i en crítiques o en desqualificacions de qüestions que es puguin ser plantejades per les opcions no convergència, per les opcions que ara estan en el govern en aquest moment crec que Convergència no es pot distreure amb això l'esperit i la manera de fer de Convergència és mirar endavant en positiu. El cap de llista de Convergència i Unió Etiana també ha manifestat que no cal donar res per fet i que és necessari demanar la mobilització d'aquells sectors de població insatisfets amb la tasca del govern de la Generalitat actual i que són partidaris d'un canvi. D'altra banda i en aquest marc electoral que comença a definir-se amb més força amb la proximitat de les eleccions, Convergència i Unió Etiana està organitzant una visita al nostre municipi del portaveu de la Federació Nacionalista al Parlament, Oriol Pujol, i també del president de SIGU al Maresme, Xavier Badia. Està previst que sigui el pròxim 5 de novembre quan Tiana acolli l'acte, que consistirà en una xerrada adreçada als joves tianencs per tractar com els afecta l'atur. Tiana, primera hora. I un últim apunt sobre Convergència i Unió, perquè el número 8 a la llista de la Federació Nacionalista al Parlament i alcalde de Sant Cugat del Vallès, Lluís Racudé, i el tinent d'alcalde d'Economia d'aquest municipi, Jordi Joli, visiten aquest dilluns Montgat. Ho per presentar el seu llibre La política que ve, competitivitat pública per afrontar els reptes del segle 21. Els autors proposen un nou model que demana un nou perfil polític i directiu per a les organitzacions públiques. Un dels organitzadors de l'acte i membre del Comitè Executiu de Convergència Democràtica a Mongat, Francesc Garcia, ha explicat que en un moment en què la secció local de CiU al municipi està experimentant una renovació important, pel que fa als membres que la integren, el model de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès esdevé a un referent. Sant Cugat és una població a tenir en compte pel tipus de model de gestió que ha posat en marxa, que concretament posa doncs, el 2009 portat a ser reconeguda com a l'Ajuntament més transparent de tot l'estat espanyol i un premi també un, l'han reconegut amb un premi de gestió a nivell europeu o sí sigui que és un Ajuntament molt a tenir en compte perquè té una gestió super eficaç i eficient Després de la presentació del llibre s'obrirà un torn de brecs i preguntes i hi haurà un petit refrigeri pels assistents l'acte tindrà lloc a partir de dos quarts de nou del vespre a la sala polivalent de la biblioteca Tirant Lo Blanc de Montgat Un 3% dels alumnes de l'Institut de l'ESA no van finalitzar els estudis mínims obligatoris al curs 2009-2010 segons dades facilitades pel propi centre. Es tracta d'una xifra que contrasta amb la mitja de la zona educativa del Baix Maresme, que ascendeix fins al 28% dels alumnes. Una dada que es va conèixer a fa pocs dies en l'acte de signatura del pla educatiu d'aquesta zona pel període 2010-2014 i que coordina actuacions conjuntes dels 14 municipis del sud de la comarca. En aquest context, el director de l'Institut de de Montgat Josep Escaramís ha celebrat el baix tant per cent del centre comparat amb la mitja del Baix Maresme tot i que ha reconegut que cal continuar treballant per fer disminuir aquesta taxa alhora ha explicat que pràcticament la totalitat dels alumnes que sí que finalitzen l'ESO aconsegueixen graduar-se Preocupar-los no perquè les xifres siguin elevades sinó perquè sempre hem de millorar és per això pel que ens hem de preocupar. Aquests 3,3 són que se n'han anat, han desaparegut i no han anat a estudiar a un altre centre, sinó que abans d'acabar l'ESO han deixat de venir a les aules, ja sigui perquè hagin repetit vàries vegades i per tant ja siguin majors de 16 anys, o per un altre motiu que també podria ser, i després de, de la totalitat de que acaben l'ESO doncs acaben el 89,16%, que és un xifra bastant, bastant boneta. Un dels objectius del pla educatiu de la zona del Baix Maresme és precisament lluita contra l'abandonament prematur dels estudis i també evitar que el 15% dels estudiants, un cop acabat l'ESO, deixin les aules. Segons Escaramís, aquesta taxa també és més baixa en el cas concret de l'Institut Alassa, on menys d'un 10% de l'alumnat decideix no continuar la seva formació una vegada finalitzats els estudis mínims obligatoris. D'altra banda, dels que continuen, entre el 60 i el 70% aposten pel batxillerat. Diana Primera Hora Notícias. Es supera per a no s'oblida? És això que digo embocall. Aquest embocall necessita que algú li podi els punts de volar. Visc? Això és I vos sól vos. I quan vols això, me encontrava el lino. Tinc pasta i d'ara endavant jo seré la llei aquí. Vinga, repeteu amb mi. Visca Texas! Visca Texas! Visca, Texas! ¡Visca, Texas! ¡Visca, Texas! ¡Visca, Texas! ¡Visca! ¡Visca! Aquest és un dels fragments de l'obra la síndrome de Bucai que està l'encarregada de donar el tret de sortida aquest dissabte a la tardor teatral de Tiana. Ho va fer a la sala al venís de l'me de la companyia professional doncs a mi m'hagradat Adouset Chevy Gómez i Berna Quintana conegut especialment pel seu paper al serial televisiu al cor de la ciutat són els responsables de donar vida a aquest muntatge escènic. L'obra explica la història d'en Sant i un portalliteres que s'enamora de la Rosa, una noia amb qui coincideix a l'autobús i que llegeix un llibre de Jorge Bucai. És precisament aquest escriptor esdevé el fil conductor de la representació en la qual també és present el company de feina d'en Santi, en Robert. Ell és un aficionat als westerns i té una concepció de l'amor molt contrària a la del protagonista. És a partir d'aquí que es configura un argument al voltant de dues visions contraposades que ballen al compàs de fragments de films del lluny a oest i de la literatura de Bucall. L'autor i director de l'obra, Joan Gallart, ha explicat a Ràdio Tiana que la tria de l'escriptor com un dels eixos de la història ha estat fruit de la casualitat. Això va venir una mica de, de manera casual, eh? En el moment en què vaig llegir el llibre aquest, vaig pensar, dic Calla, doncs potser podria ser un dels fils conductors el fet d'una noia llegint en el bus un llibre de Bucall. I a més a més el fet de poder-ho relacionar amb les pel·lícules d'at de l'OES, amb els westerns, que precisament seria tot el contrari, no? Perquè diguéssim, els pístoles són aquella gent autosuficient, no? Que no necessiten de, de cap ajuda externa perquè ells es valen per ells mateixos, no? La síndrome de Bucall va resultar guanyadora del Premi de Teatre Ciutat de Gandia l'any 2008. Es va estrenar al Versus Teatre amb gran èxit de públic i a l'actua visita diversos municipis d'arreu de Catalunya en el marc de la programació del segon semestre de 2010 del programa Cultura en Gira, impulsat pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat. A la nostra vila, però, no ha aconseguit una alta afluència de públic. Sentim l'opinió d'alguns dels assistents. Molt bé, han actuat molt bé tots tres, han estat genial M'ha agradat, ell ha cantat, ha cantat molt bé, ha treballat molt bé, ha cantat molt bé, han tocat l'armònica, vull dir, molt bé, molt bé, molt bé No és entès massa, la veritat No, havien treballat bé, però no, no hi sé treure res No, no m'esperava això, perquè és molt original S'ho treballa molt, el dinamisme que li dona, aquella la... impronta I el text també està bé la Síndrome de Boca ja està només al punt de partida de la Tardó Teatral 2010. La cita que segueix és el pròxim diumenge 31 d'octubre, quan arrencarà una nova edició de la mostra de Teatre Mater amb l'obra Un Musical de Cina, càrrec del Centre Recreatiu i Cultural de Montgat. Radio Tiana. Notícies. Esports. Regusta Marc pel Centre Cultural i Esportiu Tiana en la setena jornada de Lliga, la qual visitava el Camp de l'Àguila. Segons ha indicat el tècnic de l'equip tianenc, Joan Caçador, l'actitud conflictiva i les contínues provocacions del rival han estat la dinàmica d'un partit en què els tianencs han fet una primera part per marcar i que s'ha tancat amb dos gols a tres. La situació, però, ha arribat a uns punts tan insostenibles que ha estat fins i tot necessària la presència policial. Ho explica Joan Caçador. Ells han donat totes les patades que han volgut i més, perquè dos jugadors dels nostres han quedat bastant tocats en el tema de les pactes, insults, paraules bastant malsonants, molta mala educació, després a falta de 10 minuts un altre jugador més al carrer, a falta de 5 minuts pràcticament un altre jugador més al carrer i, bueno, pràcticament s'han quedat amb 8. Al final hem tingut que cridar als Mossos d'Esquadra perquè la cosa es desmadrava bastant. No és la primera vegada que el Centre Cultural i Esportiu Tiana s'enfronta a l'Àguila de Badalona i viu situacions conflictives com la d'aquest diumenge. A més, en aquesta ocasió els tiànecs no han fet caso més de les provocacions del rival i han entrat en el seu joc. Casado ha lamentat també l'arbitratge del partit, que s'ha saldat amb tres jugadors expulsats i sancionats. Això complica les coses de cara a la pròxima cita esportiva, que serà casa contra el Premi Anense. El Centre Cultural i Esportiu Tiana haurà de comptar amb jugadors de l'equip juvenil per solucionar provisionalment les baixes per sanció, però també per lesió de què disposa el senyor. Amb el resultat d'aquest diumenge, el Centre Cultural i Esportiu Tiana suma la tercera victòria de la temporada i 11 punts a la classificació del grup quart de Segona divisió Territorial. Tiana Prime hora. L'entrevista. Un dels objectius del nou pla de la zona educativa del Baix Maresme que ha estat signat fa pocs dies és lluitar contra l'abandonament prematur dels estudis i és que com es va fer públic amb motiu de la signatura d'aquest document, quasi un de cada tres alumnes del Baix Maresme no acaba els estudis mínims obligatoris. A més, un altre dels objectius d'aquest pla és evitar que el 15% dels estudiants, un cop acabat l'ISO, deixin les aules. Una realitat que nosaltres volem saber com es viu a casa nostra i concretament a l'Institut de l'ASA on estudia gran part del joves de Tianes. Per aquest motiu que tenim a l'altra banda del telèfon el seu director Josep Escaramís, bon dia. Hola, bon dia. Doncs parlàvem d'unes xifres de que un precisament doncs, quasi un de cada tres alumnes del Baix Maresme no acaba els estudis mínims obligatoris. Aquesta realitat es compleix a l'Institut de Lassa? Home, no sé si es compleix en tot el Maresme o a la zona educativa del Maresme, però em sembla que és... Eh em sembla que no, que no és així almenys dintre del Talassa no, no es compleix, o sigui hi ha molta més gent que es gradua en aquest moments tinc aquí les xifres uh -huh. aquí davant i els resultats de, de l'any passat de, bueno, del curs passat aquest any però del curs passat, del curs 2009-10 i van graduar-se el 89% uh -huh. el 89% no és, no és dos de cada tres Oh. Per tant, una dada que contrasta clarament amb aquestes xifres que tindríem a nivell global d'aquesta sí. zona de la comarca no? del Baix Maresme Sí, sí, és molt diferent uh -huh. I... Vaja, a mi aquesta, aquest, aquesta xifra de, del Baix Maresme És clar que nosaltres potser estem dintre d'un context diferent a Premiar o a, a Vilassar No tenim uh -huh. absolutament gens d'immigració tenim molt poca, eh, pot ser de l'1%, i per tant potser això és un, un dels motius, però vaja, que no són els mateixos els resultats que tenim. No sé si podem fer referència a la tendència que ha seguit doncs, aquestes xifres d'abandonament escolar al llarg dels anys o ha sigut bastant estable? A l'Institut de se'n em refereixo. Home, ara portem uns quants anys que és bastant estable, eh? No tinc en aquest, aquí al davant no tinc les xifres d'anys més anteriors he buscat les de, les de l'últim any però així del de, que puc recordar i el que em pot semblar doncs és una cosa estable des de fa 3 o 4 anys podríem dir. Uh -huh. per tant en cap cas hauríem de despertar l'alerta no? No, no, no?. ni la preocupació preocupar-nos sí preocupar-nos no per, no perquè les xifres sigui elevades, sinó perquè sempre hem de millorar. És per això pel que ens hem de preocupar. Ara, preocupats perquè aquesta xifra sigui una, una xifra elevada, no, això no. I precisament en aquest sentit que, que deies, doncs, que sempre s'ha de millorar, no sé si des de l'Institut de l'Açà, doncs, suposo que deveu estar esmarxant esforços en corregir, doncs, aquest petit tant per cent que realment sí que abandona prematurament els estudis. Sí, sí, sí. Eh... Uh esforços en doncs, diversos projectes que, doncs, que, que utilitzem i que, que tenim implantats aquí dintre de l'institut. Uh -huh. no, sí. no sé si a tall d'exemple podem parlar d'algun d'ells. Com és per exemple el projecte de jardineria o el de la barca a quart eso, de jardineria és a tercer d'ESO, el de la barca és a quart, després doncs, tenim els desdoblaments dintre de, de les assignatures instrumentals doncs, intentem eh, fer grups homogenis uh -huh. Bé, tot això són coses doncs, per intentar que l'abandonament sigui el mínim possible i a mi m'agradaria fer referència també a un altre dels objectius d'aquest pla, que és evitar que el 15% dels estudiants, un cop acabat l'esSO, deixin les aules. No sé precisament doncs, com es viu també aquesta realitat al Talassa i si també contrasta amb aquesta xifra del Baix Maresme. Home, el 15% ja és molt diferent d'allò d'un de cada tres. Eh? Un de cada tres és el 33%. El 15% és una cosa que, que, pot, estar, que, que pot ser no? és una xifra bastant real. Uh, esclar, quan acaben aquí el ESO què fan? Quina sortida tenen aquí uh, a l'institut? Doncs uh, poden continuar fent el batxillerat o poden anar a cicles formatius uh, el 15% aquest el que, que m'estàs dient, suposo que són els que no fan ni una cosa ni l'altra o mm, sigui sí, uh -huh, sense... efectivament, deixen les aules deixen les aules i se'n van doncs, al món laboral o, o el que sigui o no? sigui mm. I quines són, no sé si tenim xifres també de com es viu o quin és el percentatge de gent doncs, que abandona definitivament els estudis una vegada doncs, ja, ja ha fet l'ESO. Home, no és un percentatge massa elevat, eh? jo diria que potser fins i tot estem per sota d'aquest 15%. Aquesta és una xifra que no, no, la, podem, no la podem assegurar perquè, és clar els que acaben l'ESO Eh, aproximadament el, entre el 60% i el 70% continuen fent batxillerat aquí en el nostre centre uh -huh. i llavors per tant ens queden eh, aquest, entre el 30% i el 40% que en general van a cicles formatius però és esclar, poc no, no tenim allò, allò els, els que se'ns poden escapar que no sabem on han anat si han anat a ha un cicle formatiu o senzillament se n'han anat majoritàriament, aquest 30 i 40 van a fer cicles formatius, eh? ja sigui a Badalona, ja sigui a altres llocs del Baix Maresme però però vaja, això és la gran majoria entre aquest 30 i aquest 40 pràcticament el 80% d'aquest 30 aquest 40 que en realitat, per tant, doncs, ens queda un 10% d'això que respecte a tots el, tot el, els que acaben l'ESO seria només un, menys d'un 10% Serien els que, no, els que no fan res, els que deixen les aules. Si sí, més no pel que ens indica, l'opció majoritària continua sent doncs, aquesta, aquesta aposta universitària, podríem dir, no? Aquells alumnes que trien el batxillerat. Sí, continuar el batxillerat, home, mm, i aquí hi ha diversos factors, no només és l'aposta per anar a la universitat després, sinó també per anar a fer un cicle formatiu de grau superior després, no? Clar, perquè hem de tenir present doncs, que precisament aquest batxillerat ens ofereix aquestes dues vies. Exacte. I precisament aquí no sé si podríem estirar una miqueta més del fil i dir quan surten de batxillerat, eh, quina és l'opció que trien? Si la universitat o els cicles formatius, majoritàriament? Major, majoritàriament la universitat. Eh, quasi bé tots eh, els que estan fent segon de batxillerat, cap allà al mes de febrer quan toca fer la preinscripció per fer la selectivitat ho fan... Eh, diguem que ho fan 80% dels que estan fent el batxillerat i el 20% doncs restant bàsics les formatius de grau superior. Que després eh, aquest 80% que estic dient que intenten anar a la universitat i vagin i ja és una altra cosa perquè millor no tenen una nota suficient per anar eh, a, la, a la carrera que, que han triat o per altres factors, doncs, llavors eh, continuen fent un cicle formatiu. Clar, i no sé si des del Talassa doncs, també d'alguna manera s'orienta als estudiants doncs, en funció de les seves preferències i també de les seves aptituds a l'hora de triar doncs, un itinerari formatiu o un altre. Sí, sí hi ha una orientació a quart als alumnes que, que estan fent quart doncs cap allà al mes d'abril doncs hi ha, en primer lloc, una reunió amb els pares per explicar-los exactament totes les sortides que poden, que poden fer i donar-los una, una orientació general als pares. No? I després els tutors doncs, van parlar amb els seus alumnes. I això passa també amb els que acaben el batxillerat, els que estan fent segon de batxillerat, doncs també se'ls indica totes les possibilitats que poden, que poden continuar després i, i els consells doncs, de, del que estaria més, in, eh, més interessant per ells mateixos no? Clar que uh -huh. ja tenen el seu propi interès hem parlat de diversos aspectes, però a mi m'agradaria retornar aquesta idea inicial de l'abandonament prematur dels estudis i també d'aquest abandonament de les aules una vegada finalitzant l'ESO. I en aquest sentit, eh, m'agradaria fer un cop d'ull el context econòmic actual, perquè la crisi doncs, està alterant moltes facetes de la nostra vida diària i no sé si en aquest sentit molts alumnes eh, decideixen continuar apostant per la formació perquè veuen que en el mercat laboral doncs, no acaben de tenir sortida precisament per aquesta crisi que existeix actualment home, deu, deu existir això clar. això jo no no ho puc assegurar però hi deu haver una, una part suposo que més aviat petita però hi una part d'alumnat que, que continua estudiant perquè no, no té sortida en el mercat laboral uh -huh. ara jo penso que dintre d'això és una part petita eh? perquè en general doncs eh, totes les famílies volen bueno, que els seus fills continuen estudiant un cop acabada l'ESO i per últim, doncs, a mi m'agradaria fixar-nos també doncs, en d'altres objectius que marca aquest pla de la zona educativa del Maix-Beresme pel període 2010-2014 que marca una miqueta doncs, el full de ruta en matèria educativa pels propers quatre anys i també les pautes per dur-los a terme. Precisament un altre dels objectius, a banda doncs, de reduir aquest abandonament prematur i evitar doncs, l'abandonament de les aules una vegada acabada l'ESO és millorar els resultats educatius i també doncs la xarxa de comunicació i la relació entre l'administració i els centres educatius de la zona del Baix Maresme. En aquest sentit, a mi m'agradaria preguntar-li doncs, si troba que hi ha mancances o deficiències en aquesta xarxa de comunicació i relació entre l'administració i els instituts i escoles d'aquesta zona. Uh, hi ha una comunicació molt directa. Uh -huh. El que passa és que amb uh, la zona educativa del Baix Maresme delimita més el que abanss doncs, eh, els serveis territorials eh, abarcaven un territori molt més gran i aquí tenim doncs una relació més, més propera amb molts menys centres amb un espai més eh, delimitat, més petit i això doncs eh, facilita facilita eh, aquests aspectes d'interrelació doncs, amb l'administració, però no és que no que en faltessin sempre uh -huh. hi ha, eh, els directors es reuneixen eh, amb la resta de directors de, de les diferents zones i després hi ha les juntes territorials i, sí. per tant satisfacció i bones expectatives amb aquestes zones educatives no? sí, sí, sí sí. perquè delimita més doncs passa a veure amb, amb menys gent per poder, eh, poder doncs, comunicar-se veure què és el que fan els altres intercanviar eh, valoracions entre diferents instituts totes aquestes coses, doncs està delimitat en un territori més, més petit i, per tant, de més veïns, podríem dir. Uh -huh. Una altra cosa, respecte a l'abandonament i a la graduació en l'ESO, deixo que aquí unes xifres, uh -huh. l'abandonament, jo et dic ara, l'abandonament del nostre centre, l'any passat, eh, va ser d'un 3,03%, és que tinc l'índex aquí davant, i per tant el sé així amb exactitud, eh, 3,03%, eh, d'abandonament. Eh? Una cosa és l'abandonament. I l'altra és la, eh, la graduació en l'ESO. Eh? La graduació en l'ESO va ser del 89,16% per tant no estem ni molt menys amb aquelles xifres d'un de cada tres que això seria un 33% uh -huh. Uh -huh. per tant entenem que aquest 3,03% són els alumnes que no han acabat l'ESO sí, que no han acabat no només que no han acabat aquest 3,3 són que se n'han anat han desaparegut i no han anat a estudiar a un altre centre sinó que abans d'acabar l'ESO han deixat de venir a les aules ja sigui perquè hagin repetit diverses vegades i per tant ja siguin majors de 16 anys o motiu, que també podria ser, i per tant no han acabat a l'ESO, mmm, no perquè hagin sospès, sinó perquè han abandonat. No, no, no, han, no han arribat fins al juny de l'any en què ells han acabat uh, el quart d'ESO. És el que fèiem referència abans com a abandonament per no?, abandonament en aquest prematur, cas. Abandonament per matur, Això només és un 3,03. I després de, de la totalitat de que acaben a l'ESO, doncs acaben el 89,16%, que és un xifra bastant tan boneta. D'acord, doncs ens quedem amb aquesta xifra satisfactòria amb aquest 89,16% de graduats a l'ESO, a l'Institut de mm. Nosaltres hem volgut parlar amb el seu director, Josep Escaramís. Moltes gràcies per atendre la nostra trucada i fins una altra. A tu mateixa. Adéu-siau, bon dia. Adéu.